și în și pe pământ, el și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții Își întâmpine onorată audiență cu prilejul programului numărul 69 La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni după cum este deja bine cunoscut ascultătorilor care urmăresc emisiunile noastre, lecțiile pe care le prezentăm sunt constituite dintr-un mănânt de cugetări și meditații ale preotului Niculiță asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos luate în mod individual. Pentru segmentul de lecțiune destinat de a apetitului, ne vom continua istorisirea Cristinei Roi de subtitlul Argatul, plecând de la punctul la care am rămas în lecțiunea precedentă. După cum prea bine ne amintim, Metod, Argatul, încerca să lege relații de prietenie cu Samco, un băiat de 25 de ani, care era aproape o loc de ambele picioare, fiul unei familii înstărite din țăranii satului, vecind din apropiere. Metod oferise o carte de citit lui Samco, dar acesta îl refuză, mărturisind cu destul de multă părere de rău și stângăcie că... De fapt, el nu știe carte. Auzind de acestea, Metod se oferă el foarte amabil să-l ajute pe Samco să învețe a citi și a scrie. Iată cum se derulează povestirea mai departe. Gardul familiei Petras se învecina cu bordeiul evreului David. Bătrânul locuia singur acolo. Avea două capre care îi dădeau de lucru cât era ziulica de lungă, iar atunci când nu mai avea de lucru cu ele, strângea pe vechi oase și alte lucruri de aruncat. Acestea erau aduse de femeile din sat, cărora le dădea în schimb alță de cusut și ace. Când fusese mai tânăr, colindase în scopul acesta întregul ținut, acum însă nu se ducea mai departe decât mergea cu caprele la păscut. Nimeni nu-l văzuse vreodată zâmbind pe bătrânul David, care altfel era un om bun. Lumea din jurul lui îi făcuse însă multă nedreptate, dar el le îndurase pe toate cu răbdare. Ba încă se povestea că ar fi avut odată și o soție înainte de a se muta la Hradova și că cineva i-o răpise. Dar cine știe dacă era adevărat? În partea cealaltă a casei lui Andrei, stăpânul lui Metod, locuia spre marele necază al agricultorului Mihai Podhaschi, Cizmar dar un asemenea bețiv încât toți îi fugeau din cale. Cu el locuia numai mama lui. Nevasta nu-l mai putuse răbda, ci plecase în altă parte, își găsise un serviciu de unde trimitea însă copiilor haine și încălțăminte. Altfel ei ar fi putut îngheța de frig. Ba chiar și soacrei îi trimisese ceva într-un rând, iar uneori și bărbatul ei câte o cămașă. Dar când a aflat ea că bărbatul vindea totul pentru băutură, s-a supărat și nu i-a mai trimis nimic. Când Andrei îl întâlnea pe Podhaschi, și acesta era beat, treaz nu era aproape niciodată, prefera să locorească. Metod l-a găsit odată beat criță, zăcând într-o mlaștină în stare de sufocare. Gura, nasul și urechile îi erau pline de nemol. Nu reușea el de unul singur să-l tragă afară, dar tocmai trecea un țigan pe drum și l-a rugat să-l ajute ca să îl scoată. În felul acesta îl pe nenorocitul de om până la casa lui Andrei unde îl duse în șura de paie. Metod a încălzit repede niște apă și a început să-l spere pe omul acela de tot noroiul de pe el ca pe un porc să ne fie scuzată asemănarea. La început, bețivul se împotrivi, dar treptat-treptat se trezi din beție și încetă să mai înjure. Iar după ce Metod i-a pieptănat părul, la bărbierit și a tăiat unghiile, el însuși se arăta foarte bucuros. În felul acesta, de atunci încolo, argatul lui Andrei a căpătat influența asupra bețivului. Putea face cu el ce voia. Ia dat să-i facă o pereche de cizme, iar Podhaski a trebuit să-i făgăduiască cum că nu mai bea până când le termină. Și într-adevăr, n-a mai băut. Dar ca să nu se plictisească serile, metod se ducea el pe la cizmar pe acasă și citea din cărțile mamei lui, din cartea de cântări, din Biblie, cât și din ceva reviste pe care le adusese cu el. Era duja luna noiembrie, când țăranii nu prea mai aveau mult de lucru serile. Andrei se bucura că argatul lui avea reviste. După el nu s-ar fi gândit la așa ceva niciodată, dar acum îi plăceau. Mai mult chiar, acestea reviste erau bune căci ajutau la înțelegerea Sfintei Scripturi și relatau întâmplări din lumea întreagă. Țăranca bolnavă îl lăuda și ea pe argat, spunând că argatul acesta mă îngrijește ca un fiu și este și om deștept. El l-a convins pe bărbatul meu să lase soba de gătit în bucătărie. Și de când doar că gătește afară îmi este mult mai ușor. Eu nu pot suporta mirosul de mâncare. Și ca să nu se mânie bătrânii că ardem atât de multe lemne, a dus el două transporte de lemne din pădure. Păi un alt argat abia face ceea ce îi se poruncește, pe când acesta face totul fără să îi se spună. Dragul meu ascultător, oare mie și ție, care suntem creștini și ne socotim deci robii Domnului, ni se pot aduce și nouă aceste laude din partea stăpânului nostru, adică Dumnezeu? Iată un prilej de cercetare pentru fiecare dintre noi. Și acum, după o cântare și o rugăciune, vom procede la ascultarea mesajului lecțiunii de astăzi. Cum pâinea se dăruie într la toți plămânzitii din gloată Cum ea nu și-așteaptă cu nuna și nici pentru ce Doamne Dumnezeule, te rugăm în numele Domnului Isus să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, acelora care nu sunt încă robitei să le ajut să se facă astăzi robei prin pocăință și prin nașterea din nou, iar noi, cei care suntem deja robitei tăi, să ne ajuți împreună cu ei să ne purtăm așa fel. Încât și tu să te poți bucura de slujirea noastră, așa cum se bucura femeia aceasta de slujba argatului ei. Amin. Iubiți ascultători, vom da citire versetului 28 din capitolul 8 al Evangheliei după Matei, verset în care citim următoarele. Când a ajuns Isus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela Iată avem aici descrierea unui om îndrăcit Locul sau drumul pe unde trece un îndrăcit totdeauna este dios. Evanghelia ne arată că nimeni nu putea trece pe drumul acela Dar pe drumul pe care nimeni nu poate să treacă trece Isus. Începând cu nașterea sa și până la învierea sa, Domnul Iisus a trecut pe drumuri pe care nimeni nu le-a putut trece. Cine ar mai fi putut trece drumul întru pării sale? El a părăsit slava cerească, a luat chip de rob, s-a lăsat batjocorit, a suferit rușinea morții pe cruce numai ca să ne izbăvească pe noi de dracii care ne stăpâneau. Ca să ajungă până la noi cei stăpâniți de puterea satanei, cum se vede la faptele apostolului 26 cu 18, el, Isus a trecut pe un drum pe care nimeni nu putea să treacă. Nimeni, nimeni, nici din cer și nici de pe pământ, nu mai poate trece pe un asemenea drum. Chiar cei mai străluciți urmași ai săi, ai Domnului, nu pot trece drumul pe care el însuși a trecut. Partea morții sale... Crucea poate să fie asemănătoare, dar partea primă, părăsirea slavei cerești și întruparea aceasta, nicio o ființă omenească nu o poate gusta pentru că nimeni nu a fost pe înălțimea slavei lui. Toți oamenii sunt căzuți și din căderea aceasta ne-a ridicat Domnul și ne-a pus pe drumul crucii, pe când El din slavă s-a coborât pe acest drum. Îndrăciții de care amintește Evanghelia erau atât de cumpliți încât nimeni nu putea trece pe drumul acela. Iată deci, un mijloc de a cunoaște dacă ai dragi este faptul că cineva poate trece pe drumul tău fără să-i fie primejduită viața, fără să-i fie primejduită libertatea, sănătatea, cinstea, numele bun, averea și alte comori. Să nu ataci, deci, pe nimeni și să nu consideri că drumul e proprietatea ta și că toți trebuie să facă ceea ce faci tu. Lasă-i să treacă liniștiți. Și dacă cineva poate trece pe lângă tine și trăi în preajma ta, fără să-i pone grești numele, fără să-l primejduiești într-un fel sau altul, atunci e lucru sigur, tu nu ești un îndrăcit. Altfel, pune bine întrebarea și verificăte. Îndrăciți sunt cei ce pe drumul cărora nu poți trece liniștit. Iată un alt semn al îndrăciților. Este locuința lor. Spune aici că ei locuiau în morminte. Și vai câte morminte sunt în lume. Mormintele de orice fel separă pe oameni și nu le îngăduie să trăiască uniți. Domnul Isus a venit să ne izbăvească din orice mormânt. Oricât de frumos ar fi mormântul, cel care locuiește în el nu poate comunica, nu poate să se unească cu un altul care locuiește într-un alt mormânt. Satana ține pe oamenii în fel de fel de morminte pentru a-i păstra dezbinați unii împotriva altora și mai ales prin păcatul bârfei al vorbirii de rău. Cei care locuiesc în morminte sunt cumpliți. Cât de adevărat de frumos și de necesar este deci cuvântul lui Dumnezeu. Depinde de felul cum îl întâmpini pe Iisus, care Duh te călăuzește în întâmpinarea lui, dragoste sau ură, adevăr sau minciună, fățarnic sau neprihenit, dorință de schimbare sau gând de judecare. Dragul meu, cercetează-te în lumina acestui cuvânt sfânt, Vezi cum ești și spunei domnului Isus care trece pe orice drum, fie oricât de primej dios, să te scape și pe tine, așa cum vrea el să o facă cu toți și cu tine și cu mine și cu fiecare. În versetul următor, la versetul 29 din Matei capitolul 8, citim că acești îndrăciți au început să strige. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Dragii mei, oriunde vine Domnul Iisus, Duhul necurat începe să strige. Oriunde vine adevărul, minciuna se tulbură și începe să strige. Oriunde vine hotărârea de a trăi o viață nouă de sfințenie și credincioșie față de Dumnezeu, se agită imediat și se ridică la luptă și strigătare firea cea veche cu plăcerile și păcatele ei păcătoase. Oriunde vine cuvântul lui Dumnezeu, toate celelalte învățături și tradiții omenești încep să strige și să facă mare zarvă. Da, Domnul Iisus pune în mișcare și pe oameni, și pe îngeri, și pe dragi. Prezența lui într-un loc schimbă totul din temelii, liniștește inimile, Tulburate, dar tulbură pe dracii liniștiți într-o inimă. Prezența lui produce bucurie magilor doritor după adevăr, dar întristează și înfricoșează pe Irod, cel piran și mincinos. Prezența lui sus îmbogățește pe cei săraci cu Duhul, dar sărăcește pe bogații veacului acestuia, cum scrie la Iacov V. Duhul necurat totdeauna se tulbură. Duhul curat nu se agită, nu strigă. Domnul Iisus a vorbit liniștit și blând. Duhul necurat nu poate fi domolit. Duhul curat însă, înțelepciunea de sus, este pașnică și ușor de înduplecat. Când un om strigă tare, probabil vrea să-ți spună un neadevăr. Căci adevărul nu strigă așa cum nu strigă nici lumina. Duhul necurat se chinuiește când îl vede pe Domnul Iisus, omul rău este chinuit când vede pe altul mai bun, omul prost este gelos pe cel înțelept și nepocăitul este tulburat pe unul care este pocăit. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, au strigat îndrăciții aceștia din Evanghelie. Întrebarea a rămas fără răspuns. Totuși, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, noi putem spune că nicio legătură nu poate fi între lumină și întuneric, între adevăr și minciună, între Hristos și satana, între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Unde nu e nicio legătură, acolo este chinul cel mai mare. Demonii erau chinuiți pentru că în Domnul Isus nu puteau să-și prindă lațurile lor, nu găseau teren potrivit, nu puteau face priză. Dracii ne chinuiesc pe noi pentru că și ei sunt chinuiți. Când diavolul cu păcatele lui nu mai găsește niciun cârlig de care să se prindă, se tulbură și se chinuiește grozav. Dar știți ce? Mai bine să se tulbure diavolul cu ai lui decât să ne tulburăm noi din pricina necurăției și a păcatului pe care el le aduce cu sine. Orice alipire de Domnul Iisus este o pricină de tulburare pentru diavolul. Să nu ne temem însă, diavolul nu ne poate face niciun rău dacă stăm strâns, lipiți de Domnul. În continuare la versetul 30 din Matei 8 se spune că, departe de ei, era o turmă mare de porci care pășteau. Iubiții mei, până când și porcii se țineau departe de, de draci, de multe ori animalele necuvântătoare presint pericolul mai ușor decât omul și se feresc de locul primejdios sau fug atunci când vine nenorocirea. De aceea se păstrează șobolani pe vapoare sau în minele de cărbuni și de aceea se folosesc câinii pentru prinderea hoților. Chiar când vine un cutremur de pământ, vitele din grajd sau păsările simt dinainte lucrul acesta și se neliniștesc. Ce înseamnă umblarea porcului cu paie în gură? Nu anunță toate venirea primejdii, adică frigul iernii? Porcii erau foarte departe de draci. Ei știau mai bine decât omul prin simțul lor pericolul care venea din partea dracilor. Porcul nu se îmbată, porcul nu urăște, porcul nu clevetește pe aproapele său, porcul nu umblă cu viclenie, porcul nu este nici fățarnic. Porcul nu umblă cu înșelăciuni. O, ar învăța omul, măcar de la porc, să se ferească de asemenea, draci? Vai, cât de schimbată ar fi astăzi fața lumii! Porcii pășteau în liniște atâta vreme cât erau departe de draci. Dar de ce au intrat dracii în ei, toți s-au repezit de pe râpă în mare și s-au înnecat. Numai când suntem departe de draci, suntem liniștiți. De îndată ce simțim că bate vântul tulburării în jurul nostru sau în inima noastră, trebuie să știm că s-au apropiat dracii și trebuie să ne pregătim de apărare și de luptă. Dacă lăsăm să intre dracii între noi în treburile noastre sau în gândurile noastre și în inima noastră, ni se întâmplă și nouă ceea ce li s-au întâmplat porcilor, adică sărim de pe râpă în marea morții duhovnicești. Minunată lecție ne pot da nouă oamenilor, Animalele necuvântătoare și, în cazul de față, chiar porții. Prin toate, Dumnezeu vrea să ne învețe calea sa, voia sa, adevărul său. Prin toate vrea să ne învețe să ne păzim de dragi, să ne ținem cât mai departe de ei, de ispitele și de păcatele lor. O, de-am fi și noi măcar ca animalele din Isaia capitolul 1, versetul 3, cât de fericiți am trăi împreună. În versetul următor, la versetul 31 din Matei 8, aflăm că dracii rugau pe Isus și ziceau, Dacă ne scoți afară din ei, de nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Iată ceva interesant, dracii rugau pe Isus. și, foarte interesant încă, Domnul Isus le-a răspuns la rugăciune, da, el totdeauna, domnul totdeauna răspunde la rugăciunile care nu zădărnicesc în făptuirea lucrării lui, chiar dacă cei ce roagă sunt draci, dar nu răspunde la rugăciunea care-i potrivnică planului său, chiar dacă cei care se roagă ar fi îngeri sau ucenici iubiți ai lui. Dracii arătați aici de Evanghelie, au rugat pe domnul să le dea voie să intre în turma de porci care era în apropiere și el, domnul, le-a împlinit dorința. Prin ascultarea acestei rugăciuni, domnul a urmărit izbovirea proprietarului de porci, de robia mamonei, a urmărit câștigarea pentru cauza adevărului pe toți acei care călcau legea dată prin moise în care porcul era socotit animal necurat. A avut apoi să le arate dracilor că el nu chinuiește ființele așa cum credeau ei, ci caută alinarea chinurilor chiar dacă ei sunt dragi, și prin aceasta să le dovedească dragostea și dreptatea sa. Ascultarea rugăciunii dracilor de către Domnul Iisus înseamnă biruința binelui asupra răului, înseamnă biruința adevărului asupra minciunii, înseamnă biruința luminii asupra întunericului. Dracii au recunoscut superioritatea Domnului, de aceea l-au rugat, căci numai inferiorul se roagă de superior. Dracii aceștia nu erau altcineva decât îngerii căzuți, îngerii înșelați de Lucifer, îngerii după care a suspinat Dumnezeu creatorul lor atunci când s-au răzvătit împotriva lui cât de mult dorea El ca ei să se întoarcă prin pocăință la adevărata lor stare de ființe ascultătoare și supuse voii Lui. Domnul Iisus le asculta rugăciunea ca să trezească în ei dorul de a reveni sub ascultarea celui ce i-a creat. Și astăzi lucrurile stau la fel, Domnul răspunde la anuite rugăciune ale vrăjmașilor Lui numai ca să-i poată mântui. O rugăciune împlinită a vrăjmașului este o mână întinsă pentru câștigarea lui de partea adevărului, este o mână întinsă pentru mântuirea lui din starea nenorocită în care este căzut. Nimeni nu are nevoie de mai mult ajutor decât cel care a căzut mai jos. Marele scriitor rus Dostoevski spunea, Toți oamenii păcătuiesc, dar se pot izbăvi prin credință. Cu cât sunt mai cumplite nelegiuirile, cu atât va fi și pocăința mai desăvârșită. Dragostea lui Dumnezeu este nemărginită. Cine poate să o cuprindă dintre ființele create? Nimeni. De aceea este bine să fim reținuți când e vorba de a rosti sentințe definitive asupra cuiva. Dacă ne scoți afară din ei, ziceau dracii, de nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Mântuirea îndrăciților a costat viața porcilor. Viața se păstrează numai prin jertfirea altor vieți. De aceea hrana trebuie luată totdeauna cu evlavie. Și viața de credință se păstrează numai prin jertfa altora. Un om al lui Dumnezeu spunea, fiecare pas înainte costă moartea altor entități spirituale. Le-ai luat viața și după aceea, Abia din tine nu iese nimic? Iubiții mei, să nu fim numai consumatori, ci să producem ceea ce Harul lui Dumnezeu ne-a rânduit. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. În versetul următor la versetul 32, citim răspunsul Domnului Isus la rugăciunea dracilor. Dăm citire versetului. Duceți-vă, le-a zis el. Dracii au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Iată că Domnul Iisus n-a rămas indiferent nici la chinul și nici la rugăciunea dracilor, ci le-a împlinit dorința pentru că ceea ce cereau ei nu era în contradicție cu adevărul și cu planul lui Dumnezeu. Un gând interesant subliniază Wurmbrand cu privire la Dumnezeu și diavolul. Zice el, Diavolul îl urăște pe Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe diavol. Diavolul vrea distrugerea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea salvarea diavolului. În circumferința cercului încap oricât de multe raze. Raza nu deranjează cercul. Rugăciunea dracilor conținea o propunere practică pentru soluționarea cauzei lor. Dacă ne scoți afară din ei, de nevoie să ne ducem în turma ceea de porci. De aici învățăm și noi ca rugăcile noastre să nu fie formaliste, ci să fie realiste cu propuneri practice de soluționare a cazului, lăsând totuși domnului hotărârea de a alege ce știe el că ne este nouă mai bine. Eu, doamne, văd lucrul acesta, dar facă-se voia ta. Ei, dracii, ne arată cuvântul aici, au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Vedeți dumneavoastră, dracii nu pot sta singuri. Când ieși dintr-un loc, intră în altul. Unde intră Domnul Iisus, ies dracii. Unde intră lumina, iese întunericul. Unde intră viața, fuge moartea. Unde intră sfințenia, fug păcatele. Unde intră dragostea, fuge ura. Unde intră vorbirea de bine, fuge bârfa. Puterea vieții biruiește moartea. Puterea Domnului Iisus alungă demonii. Nu pot fi la un loc moartea cu viața, păcatul cu sfințenia, satana cu Domnul Iisus. Inima născută din nou nu mai poate sta sub stăpânirea firii vechi. Cine a fost izbăvit din adâncul fără de legii nu mai poate trăi în mediul păcatului. Un credincios a vizitat o ochnă de sare și între altele a văzut un lucru interesant. Bolovanii de sare, scoși din adâncul pământului, erau plini de straturi de pământ ce se scuturau mereu de pe ei. Ce înseamnă acest pământ, ce iese din sare, a întrebat credinciosul. Aceasta este puterea sării, a răspuns îngrijitorul. Sarea nu sufere pământul, se scurăță de el, îl scoate afară din ea. Vedeți, dumneavoastră, adevăratul credincios se curăță mereu. Se pocăiește zilnic de tot ceea ce este străin de voare a lui Dumnezeu El nu poate suferi nimic din ce este pământesc înăuntru vieții lui duhovnicești Și de aceea se curăță Credinciosul care suferă puterea păcatului și a Duhului lumii în el Este o sare care și-a pierdut puterea de a săra Cum citind la Marcul 9 cu 50 Dar unde intră demonii? Unde duhurile necurate își găsesc cuib cald? Acolo se produce prăbușire totală Sufletul în care au intrat demonii păcatului Se aruncă în marea lumii și pierene în apele ei Așa cum au pierit porcii în apele în care au intrat După ce dracii au pătruns în ei Porcii și-au pierdut orice control De aceea s-au repezit de pe râpă în mare Căci altfel cât este porcul de porc Tot nu-și dorește moartea Iată deci unde intră păcatul și duhul vrăjmaș, se pierde orice control și omul se repede de pe râpa cea mai înaltă în marea cea mai adâncă a dezmățului lumii și, vai, piere acolo. El nu mai poate judeca, nu mai poate alege între bine și rău, între viață și moarte. După cum cel credincios se curățește zi de zi și urcă treptele luminii, Până se va înfățișa înaintea Domnului în Sion, Psalmul 84,7, tot așa cel rău, cel posedat de păcat și de Duhul Vrăjmaș, merge din rău în mai rău, coborând tot mai mult în adânc pe treptele Întunericului. Dragii mei, să ne ferim de orice loc unde știm că stăpânește Vrăjmașul, ca să ne putem păstra curați și să putem aduce slavă numele lui Dumnezeu prin purtarea noastră, acum și în veci de veci. Amin. Și acum, iubiți ascultători, dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți, vă aducem la cunoștință încheierea programului 69 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții printr-o melodie orchestrală.